Тяжко гепнувшись об каміння, він кинув через голову вершника. Стрілянина раптово вщухла. Ніхто ні на кого не нападав, ніхто нікого не переслідував. Від денних кінців ніде не було й сліду. Площа перед думаю спорожніла, втікачі підібрали вбитих і поранених. Лише тихий вечірній вітрець Ворушив на бруківці обгортки цукерок, загублені прапорці, жіночі шалі, хустини. Лежали тут і затоптаний білий ковпак скомороха комороха, та жовто-блакитна пір'їна невідомого заморського птаха. Хрещатик якось у раз огорнули сутінки. Чорношличники подалися в бік Великої Васильківської, хвіст їхньої колони віднівся уже біля Бесарабського ринку. У думі та колонеї лишився тільки курінь Осипа Станіміра. На вході у гострій поготівлі стояли Петро Гультайчук і Михась Проців. «Вийдеш?» – сказав Михась. «Москаль, що червоний, що білий – одна сатана». «Щось я не годен втямити, що тут сі діє». Осип Станімір нервово походжав біля парадного входу, чекаючи на повернення поручника гірняка. Він послав Мирона з десятком стрільців оглянути будинок біржі, звідки вдарили перші кулемети. Осипові щось підказувало, що стрілянину вчинили не денікінці, Швидше за все, це робота большевицьких провокаторів. Тут вешталося до біса підозрілих людей. І навіть верхівці, які вискочили з провулку і зухвало обстріляли колону полковника Сальського, не схожі були на денікінців. Не через те, що на них не було погонів, і не тому, що Штакельберг запевнив Кравса у союзницькій миролюбності. Ні. Осип нюхом відчував, що це поведінка большевицьких бузувірів. денікінці, котрі сподівалися на прихильність киян, навряд чи починали б із розстрілу мирної демонстрації. Це була, заздалегідь, спланована провокація. Станімір піднявся нагору і спробував зателефонувати до корпусного штабу. Але зв'язку вже не було як вітром здуло і голову управи Рябцева, і його помічників лише думський сторож із в'язкою ключів у руках сидів на мармурових сходах, повісивши голову, і зітхав у пазуху розірваної на грудях сорочки. До каких пор, Господи, це ж уже не год і не два тянеться, таку страну розвалили. Придумали собі Україну і л'ють кровушку, як Осип вийшов на двір. Від будинку біржі через пустельний хрещатик вертався поручник Гірняк зі своїми стрільцями. Попереду вони вели двох полонених, які ледве волочили ноги. Коли підійшли ближче, Осип подумав, що впіймали китайців. Хоча це могла б бути і інша порода людей. Їхні очі позапухали, перетворившись на вузенькі щілини від того, що їх добряче віддухопели. Станімір не мав сумніву, що це робота поручника гірняка, котрий, у разі необхідності вдавався до стусана, яким володів бездоганно. Ось, сказав Мирон, це ті, що стріляли. «Їх що, було двоє?» – спитав Осип, приглядаючись до полонених. Все-таки вони скидалися на азіатів. «Восьмеро», – сказав Мирон. «А де ж решта?» «Там», – Мирон кивнув на будинок біржі. Вони відбивалися, але їм не пощастило. «Добре є», – сказав Станімір, дивуючись, що він не чув пострілів. «А цих китайців заводьте в ратушу». «Какой китаец? огризнувся азіат, у якого так запливли очі, наче його обкусав рій бджіл. «А хто ж ти? мугул? «Башкір! Як ти тут опинився?» – спитав Станімір. «Моя не розумієт. Як ти тут оказався?» «Совет мене поставив?» «Да...» Совет приказав, мая виполняв, підтвердив другий азіат, який насилу ворушив розквашеними губами. І багато вас таких? спитав Станімір. Мая не понімает. Може, йому ще міски прочистити, подивився Мирон на осипа. Не надо, сказав азіат. Мая поняв. Що ти поняв? спитав Станімір. «Ми красна самооборона», – пояснив Азят, «Нас було багато, сталась мало. Але моя в людей не стріляла». «А в кого?» «Воздух стріляла». «Що з ними робити?» – запитав Мирон. «Вони полонені», – сказав Осип. «Там на сходах сидить сторож. У нього в'язка ключів. Думаю, тут знайдеться якась пивниця чи комірчина». Азіатів повели в ратушу. А то, хто скрикнув Михась Проців, кинувши Кріса на переваги. Усі обернулися в той бік, куди показував Михась. Від Царської площі до них поспішало двоє людей. Ще трохи, і вони впізнали отамана Любковіца та сотника Верніша, котрі поїхали з генералом Краусом на переговори до Бредова. Любковиц аж присідав, так накульгував на праву ногу. ж був, без кашкета, його волосся злиплося від крові. У міра йойкнуло серце. «Де генерал?» Розділ 6. У дорозі їх спіткала лиха пригода. Щойно автомобіль генерала Кравса виїхав на вулицю Олександрівську, поминувши похмурий пам'ятник тому таки цареві Олександру II, як із вікна найближчого будинку, вилетіла бомба прямо їм під колеса. Якимось дивом авто і його пасажири вціліли, але вибух бомби вочевидь був сигналом. Після нього з вікон і горищ кам'яниць забахкали постріли, від будинку біржі та з боку купецького саду вдарили скоростріли. Люди, які в паніці повалили на всі від Думської площі, при заповнили і вулицю Олександрівську. Але і тут кулі цвьохкали не тільки поверх голів. На бруківку падали, вбиті і поранені. Зойки та крики змішалися з брязкотом скла, що сипалося з вікон і крамничних вітрин. Перед автомобілем генерала Кравса десь узялася вантажівка